قرآن مختارم آوردون کو دمولانا عزین اللہ سے د دورہ تفسیر قرآن دا پچاس نمبر کے سٹھ چپا مسجد امیر ماویا محلہ خطک سالیڈر کے پا آگز دوہزار آٹ کی شعر ہے دا دی دمولاوی دو پتہ ایسا تی ای. اشاوا دی سنت کے اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبد الرحمن پلازان اس دی مین چوک جنگیر اور سوابی پروپرائیٹر انورشیر توہیدی موبائل نمبر زیرو وعلمك ما لم تكن تعلم او خدنه اوه کا تعالی دعا سوچت پن پوی دی پدیده کی د بریریان کتابونه کومه او دا ای کتابونه ملایوی کی او تفسیری نعیمی می قیاسی او جاء الحق او تفسیری نعیمی صطی 101 او جاء الحق بن زستما او میقاس حنفیت او صفحه نمبر 473 اوی د دی زین ثابتې چې پیغمبر په غیب پوه یو وعلم لم تکون تعلم چې الله پاک خود نه وکړه ته ما د ارغث اوی ذکر کې دلته کې د عامه د عاموم دی د ما ماکان او د ما یکون د ارث علمنا الله پاک تاسو هو پیغمبر را لهذا پیغمبر پر غیوبانه پوئ دلیل دناږي دلیل پېش کړي استدلال یاره موږ توایي نمبر 1 وعلمک تر یو خبره پته نشته ستا علم کې نشته اوسستانه غیب دی چې کنا ته الله پاک علمک تعلیم در کو دا غیب پاتې شو نو دینه استادو داوا تر سره ثابتي دی دا ما دا یہ لحظ که اسی زیدہ ما پچکڑه دا تاسو نا غیب زی او که دا ما اخکاره کو دا خو بیا غیب پاته نا شو دا شو نو چه کل پیغمبر ته الله خودنه نه که خو بیا رسرمه علم غیب شو نا علم غیب خواگیتو بیچه اگا پوی تی خکاره نیو دا الزامی جواب دو این جواب داری چې تاسو دا ما دا فارد اموم احلی او پیغمبر ثابت ثابتوه دا آیات کریمه وعلمک ما لم تكن تعلم دا د هجرت فصلورم کال باین نازل شوه د دی آیات نارست نورم بیر شی صورتونو نازل شوه پیغمبر دا پته نو او پاغه صورتونو کراغین به رسول الله تعالی ده غیب او پته نشتا دریم خبر دې دې ما د پاره د عموم اخلی نو اتره په کاغاد ګولیکه او د څخت ورته او کجره دا پاره د عموم ده او پري داوي نه بتخت نه دا د منازري اصول دي چې کله یو کس داوا پيش کوي ته وځي نکل کې چې ماسر لیکرو کا تنقيح داوا ډېر خلک پدې خبره پوي جنان اوس بس چیر چړجو دي د منازري اصول دای مدعی او مدعا لهې چې کم هغه مقابل او خسم وي نو ار یو بغپله داوه پیش کړي چې دا عباس مون په کومه خبره کوي نو خبره زاده وې چې ما د پاره د عموم دا دا خبره ولیکا د سخت ورتاو کا چې د ایمان مراد چې تیر شوي او راتلونکی بیا ته سورته بقره آیت نمبر 151 وګوره سورته البقره آیت نمبر 151 مجھے دعا ہے تو نتالہ یادی کما ارسلنا فیکم رسولم منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ويعلمكم الكتاب والحكمه ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ما لم تكونوا تَعْلَمُونَ, تَكُونُ تعلمون دا ټول خلق ته خطاب دي ويعلمكم البته ثابته کده چې واعلم کما لم تکون تعلم اې به رمبره تا ته اخو دنا لټول ارث وکړه چې سم مخکې شوی سر رستو را روان دي نو دې دې کې او يعلمکم ما لم تکونو تعلمون او هو د نکیتاسو تا دا سو چې تاسو پین پویږي نبی خو یوازې پیغمبر غبدان ټول خلک غبدان شبیه بارې صورت البقره ایت نمبر 239 وګوره صورت البقره ایت نمبر 239 دو سوا او نه دیر فَإِنْ خِبْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُقْبَانًا فَإِذَاءَ مِنْتُمْ فَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَذْكُرُوا اللَّهَ نُو بَسْ يَادْكِ اللَّا لَرَا دا شغی دا جمعی دی فَإِنْ غپتون ک تا شوېږې تون پسکورومهمومون پسکورو الله ک لممه کوم معلم تکوو تعالمون تاسو خو نه کړی دا دغ چې تاسوپې نهپې دی نو بیا خو دا چول خلکې شو صورتې ا عام نمبر په چاسوګوری تتوې چې دا ماده فارع عموم دي یا ستر بسکه ردیض وځه تر تاوکا قل اعلان وکې نبی عليه السلام لا اقول لكم زنو ام تاسوتا قل اعلان وکې خلق تدا مثلا ور سوا لا اقول لكم زنو ام اندی خزائن الله چې ما سره دا الله خزاني دي ولا عالم الغيب او زه نه پويږم په غيبو باندې ما نه غيب پته نشتا بل ته پیغمبر ز پغيبو نه پويږه ما او تاسو د معنی ثابته وې چې پیغمبر په غيبو پويږي سوره توبه آیت نمبر 101 وګوره سوره توبه یول سمفارا آیت نمبر ایک سو ایک وَمِن مَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنَ اَحْلِ اے پیغمبر آستان گیر چا پیرا بانڈو کی دی منافقان او دی حاروالکیم کلگڈی په منافقتو لا تعلیم ہم اے پیغمبر طالع پتنشتا بایتون پا استدلال پوئے الله اللہ پاک پیغمبر اسلام تو لا تعلیم ہم طالع رضی منافقان پتنشتا نحنو نعلم ہم منگلے پتدہ سورة اعراف آیت نمبر ایک سو اٹسیو گو رہے سورة اعراف آیت نمبر ایک سو اٹسی دا علم غیب دو مسلی وزا حد با انشاءاللہ سورة نمل کی تفصیلی کو قُل املکو لنفسی نبعا ولا ضورا اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُمْ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَى مِنَ الْخَيْرِ وَلَوْ كُنْتُو زَبْغَيْبُ مَا دیر مَا مَا لا تک سرتو منل خیر والله کوو که فرت که زه په غی به پوې ما به ځان ته ډیردي خیر راجه مکی کم ما له پ چې په اوت کې به دوه غه ملګری شدان کېږي بیا پې غمبر الته اوهته دا ملګری بوتلو چې شک وته میلاېږي کېږي والله کو عاله مل غیبه لا تک سرتو منل خیر ماله به ت کالیب نوره رسېیدلي صورتې سورة مائدہ آیت نمبر ایک سو نو <تصفح> يَوْمَا يَجْمَعُ اللَّهُ الرِّسُلِ ایک خواب محفرہ دینجا يَوْمَا يَجْمَعُ تمام انبیاء علیہ السلام رزد قیامت دا يَوْمَا يَجْمَعُ اللَّهُ الرِّسُلَىٰ وَيَقُولُونَ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا تُلْقِي الْبَغَاءَ وَيُمْتَئِلُ مِنَ النِّشَاءِ وَتَسْأَلُهُمْ عَمَّا فَارَضَ وَمُمْدِي وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمَ کَنَبِي <سؤال> رَاسلام غیب دان په غیب وو پویدو او نبی رَسلام په بی بی باندې الزام لګولیو منافقانو او نبی پته نوځدای الزام دی نبی اسلام سونه پریشانو ده اما عائشہ رضی اللہ عنہ ہر رخ شیو هغه پته ری ګرځیدو طاب کرام ګرځیدو پته وتا وجدا کم زری دارنګه نبی رسول الله تطا خوراک کی زهر ور کیشیو نبی اسلام تطا پته نو دارنګه قران کریم د واقعاتنا یعقوب علیہ السلام دی پیغمبرو او ځمنه راله وتیدا یوسف مونږ سره پرې دوا چکر بو وی لب بو کی منډه ترډه بو ویو مænd چې غرید یوسف پرالسلام خلاف یو پلانینګ جوړ کړو او یاکوب علیه السلام په غیب پوېدی بیا به تر دې پر خودي وسو دا رنګه ابراهیم علیه السلام ملمانه وتراله ملائکه علیه السلام زړه زړه ولا تسخیریت کړ نو کئ ابراهیم علیه السلام لدا پته وجره ملائکه دي نو ملائکه خورا کینبیا نو ملائکه ته تسخیریتو او ابراهیم علیه السلام په غیب نو پویا ملائکه هم په غیب نو پویا ملائک بیٹک کے ناس تو چی تا غیب معلوم جو دناو ابراہیم خیال علیہ بس ور منڈا کڈیش خیر مالا لنگو ملائک خو کو ملائک علیہ السلام پغیب نپوی سلیمان علیہ السلام خود خود په نظر را نلو ملا چرچک نو تطوس کی زیوری نی ویلم نو کدا غیب پتا وتویر خد او خود, خود پتا بو تو تطوس لکو او بیا چ خود نو خود خود وتا دمل کی صباح حالات بیان کو بیغل خطور که او اککا حدود سلیمان علیہ السلام تا لگ یادی انی احط بیمالم تحیبی ورہ دا حدود اتنا جبا کی دا دا دا حدود دا ملاچا چکم دا کی دا, دا. چو ٹھک دا سلیمان علیہ السلام خو لوی بادشاہ دے پیغمبارم دی نبوت و سرد دا چه بادشاہی دا چې هوای تابی دا مارغان تابی دی او بے تابی دی او دا ود دا قدر پغیب و نپوئی گو تی اے سلیمان علیہ السلاما اوحید تو بیمالام توحید بیهی ما دا آغا زیرم حاصل کچھ تا علم کی نشتا لیکن عالمان بل ملکنا آلتا خذی ہو کمرانی کولا خذی مشوری کولا او دا پورا خبره ہے او کبیا پورا تقریر کرد دا سلیمان علیہ السلام مخاما خو نو دارنگی اغمیگی جی سلیمان علیہ السلام سرد لخکر را راوان دے ا میګی نورو نور میګوته یا ایو انم لدخلو بساکنکم لا یحتمنکم سلیمان او جنود و ام لاش عرون ا میګو تا د خپل کورونو ته وردان نشې د سلیمان علیه السلام تاسو دل د نګته د پته نشته نو د میګیم دا کی دا که غیب دان سلیمان علیه السلام نه دی یواز غیب دان الله دی زکه شیخ سادیوی علم غیبه کس لمیدانات بجو پروردهګار علم غیب خاصی آواتی تا اللہ دا علم غیبی کسنا میں دانت بجس پر وردگار میں گویت کی من دانم ازو باور مدار چه سو کوئی منگ پی پوئی گو پغباور نکی چه کم خلق طالع دا غیب و حالات وی غل دا لمعلومی کوڑی منتر دا لمعلومی حالات دا لبیانی فد اعتمادو نکی مصطفیٰ هرگز نگپتے تانو گپتے جبریل جب اییل هم نهګپې تانوګپې کردګار او دله مکه معلم تتكون تعال مت نز شو د د نه ماد من نهشرای ول احکام له مکه خودنې اوکتاته د شریت د کمار چې دفتنوه و کا نفضل اللهعلیک عظويما او د ففضلته الله باېې لا خیر في کكثيررم من نهجوم <تصفح> لا خیره هیڅ طرح خیر او پغړډيرو د ديجر ګوکی پډیر راځه مکه دو میټینګونو اجلاسونو کې خیر نشته چې بس روزانه ستام میټینګ دی او اجلاس دی او راغونډې دي الیکہ درس کې نه مشکل یاره جی میټینګ او اجلاسو الیکہ ته اجلاس مقصد سو سجادت الدین کو دل پاکستان او کنه بس اثر راغونډې دي پډغه میټینګونو اجلاسونو کې خیر نشته قدر چای لا خیره فی کثیر مین نجواهم کم یو میټینګ او کومو مشوره کم, کم یو اجلاسه وایي کې د الله د دین خبرې نه وي د خلکو د خیر خوي خبرې پکې نه او د خلکو د اصلاح خبرې پکې نه دا وړې د منګکان راغونډې دي نو لا خیره په کثیره منجواهم من نشتری خیره یا نشتدنی کی پاګډېرو کې د دې د جرګونا مگراسو چې حکم کوي فسدقي سرا او ماروپين يا دني كه پکار یا د اسلام باندې دخل کوکي او مَن يفعل ذلك چا چوکودا کار امت عامردات الله د فارا درا دامن کيا د دا الله نذر دي چې ور بکو عجر اجر لوي او مَن يشاقق الرسولا چا چې مخالفته کو دا پیغمبرو قد اینا ما ته بیاں ولحودا چکه را شو دله ہدایت هو ته پته ہدایت پدی کې د اساس حلال دي د اساس حرام دی دا جایز دی دا ناجایز دی او یا تبع او دی روان شو غیر سبیل المؤمنینا بغیر د لار ده مؤمناننا مؤمنان په یو لار روان دي دی, دی په بل لار روان شو او دا آیات ای کریمه دریلم دي په اجماع امت باندې وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَبَلَوْنَا دَلَّرَا كَمَا كُنْتَ تَوْلِيدُ دَاهِلُ دا بِكُ جَهَنَّمَ تَ وَصَاعَتْ مَسِيرَا او ډېر بزې دورتلو دي إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِرَبِّ الدُّنْيَا کِسَرَفدي استاد يالمحترم علامہ نیلویشاه صاحب رحمت الله علیه برب ذکر کو چې مخ کی حرات واغه ما بې نوبېرک واقعیا ذکر شوغ لے میں فرمائی اگر اطعما توبہ کر لیتا تو اللہ اس کو maaf کر لیتا کیونکہ اللہ تو صرف شرک کو maaf نہیں کرتا ان لَا اللہ لا یغفرو یکن اللہ نبخی شرک کو کلیشد اللہ سرا و یغفرو ما دون ذلک لمن یشا او بغی اللہ اجکم ودینا و من یشرک بالله تاج شرک کو دا اللہ سرا فقد ولد و دې په گمراه له حق نه مکه آیت نمبر 48 کې همدا سي آیت ذکر شوی حالت ته تمجد او فقدترا ها جی فقدترا اس من عزیمه همدا سي هغوی غره خير چیر آیت شي سورۃ آیت نمبر 48 کوم د قران کې آیت سه ته م بدره ان الله لا یغفرو اِن یُشْرِکَ بِهِ وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یَشَاءُ وَمَن یُشْرِکْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرَى إِسْمًا عَظِيمًا اَلْتَوِیدُ جُوڑَکَال وَیَگُنَاه دلتویدی گمراه شو پرک پکې داله اَلْتَخِتاب شروف کوې خلکو سرا داہلی کتاب دملیانو سره خطاب شورو نو ګوې چې اَلْتَجی ولدیدا شرک او زګونه ولا جوړا کا زکه شغل مولانا کارشو د بیا را ځان د دلایل ملایج جوړیل میراگیر وسره یو او دلته خطاب د عوامو سره دی نو چې دی عوامو شرک کو نو فقد ولذ ولالم بعیدا ان يدعون من دونه الا اناسا ان يدعون دي نربلی سیواد الله نام الا اناسا انا سوې زنانہ ہوتا ان يدعون دي نربلی سیواد الله نام إلا إناثا مغرذنانه مفسرین معنا کئ کامل مبارد دانګه نور ابن کثیر و غیره إناث دي چرې نو یې سیوا د الله نه مغرم لوتا دي مړت ویو نو دي مړ ته راځنا نه نو لیوې ذکر کوي چې ين يدعون عندونه إلا إناثا مراد دې نه دا دي چې چون کې اکثر نمونه اقا مؤنثو لكن لات امنات وعزه دې اکثر دا نمونه د تانیسو نو یدعونو من دونه الا اناثا اکثر نمونه چې د بندگی کولا عزه لات منات وغيرها اکثر نمونه د مؤنثو نو زکه تل ته اناث ذکر کړو دوه موجا یديده خپل بوتان او د خپل درګاونا داسې خيسته کئ پغې شالونه او پغې هغه کم میکپونه ورته کی چې خلک خوته وا کوي دي خپل درګاونا خپل بوتان او هغه پشان د زنانو باندې مزین کوي مرو سره هغه شان محبت کوي چې زنانو سره پاکاري شال پیچي او دا رنگیته ګمبته له جوړ کړی بلدا چې اینا دی خوی دا ملائک بنات اللہ دا ملائک دا الله لونو دی نوچه دا الله لونو شوی نو دا خو زنانا شوی نو تاو زنانا را مدد کوی زناناولا چگه وخی این یدعون من دونی ہی اللہ اناسا بلا اناسی ذکر ذکر کرو دی چی کم اپیرے را مدد کولا آقا دا بود شکلی ولا جور کرلی و نو هغه زناناو ذکر اناسی ذکر کرو یا بلدا ذ ایناس نہ مرادو اگر مړيدي پغمدا ذ ایناس نہ مراد غیري زيرو هو چې دي کې روح نشته تاسو ورته چغي واخې و ان يدعون الا شيطانا مريدا و ان يدعون د دوامون ګانې معنی ذکر کړې یاد دي و دعوشو حداعکم کې التا روبله بلانا و ان يدعون او درته کې يدعون معنی يطيعون طاعت و دونه دی تابداری نه کویا الله شایدخوا نمري د مګر دشیطان سر کشه لاانه هو الله په د ل لا پلانت ک کړړ دی الله و قاله دشیطان لو چې کله الله پاک دیې جت نه روستو د ته شو باې لاس کېخوادو او الله ته محامله جارې خبر کې بیا ده؟ لا يأتخذننا من عبادك نصيبا مفروزا ام غاز بني سمطاب بندگان کي سمکر هرشه وي ولو الا انهم اروا بر توحيدنا ولا امني انهم ارضوا جانب وركم بل بل عمر دي صديو پکلار بتو بوبا سي دا استاد واني دا دا استاد په غلطوب دي ولو الا انهم اروا بر توحيدنا وال او مننی نام وگانانې باورکوم چې دا خو لا بوت سے مررحے ہے صبح کے ہنگا مے پہلے او من توباکی جلدی کیا ہے تووب کی کے توار ل کےیا منسیحت توباقی کی جلدی کیا ہے ای بییکر لی جو فرصد ہو گئی تو مړه پکلاو کے سیا اوهونه او کا داشیتان یو چل دی۔ ولا آمرنهم او زبہ حکم کوم دیتا یا خا يم دیتا وکړ به سي پله یوبت کن اران الانعام او دی به سري کوي و نوم دا غما پنوم د کم جاهلیت کې چې کوم مشرکان او به شرک او اغي با چې کوم یو ساروي یا اوخه یا غوا وغيرها او هغه به د غیر الله پنوم باندې آزاد پرې خوږه غیر به وک سوریکو دا هیڅ اوسم پنجاب په لښتمه خپلې دي پر استین طرف ته پنجاب کې بعضي علاقو کې د جهادو دا فصيصه هم تک شریک دی چې کم اغه دور خلکو کو نو اغه ته بيغوک سريکو اکبر اچھا فصل تورلو چا وره غږ نه کو دا رغیر الله رپلان کې درداتلان کې منجاورو دتلان کې بابا منختره ابو کولو ګرځیدا دارنګ په بچا سورل نه شو کولې دا یې بچا په اس قسمه پیدا نه شو واغستي داوسم پنجاب طرف اشتا آغا سونا باکی دا آغا گردی پا پسلوو که گردی سوکو لگا گنا کئی خلق و قائد دا سه خراب دی فَلَا يُبَتْتِكُنَّا آزَانَ لَنَوَا هَمْ وَلَا آمُ وَرَنَّهُمْ زِبَدِي لَخَيْمْ عَدَرْبَكُومْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهُ نُدیبا بدلی خلق اللَّه جوڑخ دا اللَّه یا او الله پاک دې څنګه رالو یي دې په ځان کې چینجينګ دا تغيور خلک الله دی خلک الله مفسرین پکې بیا وضاحت کوي چې کی خلک الله دا خال لګولني خال الله پاک دې په راګړې د بدن باندې خال نه پیراګړي او دې واستن را ليو اغزان اغستون بدن کې ورټومبي او بیا په کې رنجو وغیرہ چې خال جوړي دا پله ی خلق خلکلله کې داخل دی داې کم ناری چې د ځناانهو کوي د ځناو غونته وخته دځ غونته اولوړی اختیاري دا تغ دی لا ناار نه پ را کړی دارنګې داسې ډیر نری نه شته غې داسې کر پوډروې کپونه لګی چې بلک لغه مخې د ځانانه انتهخکاري تغ یورې خلکوله کې دا داخل دی داسې دووایان دي دا هغه ګیره د بیا راخیجنه دائم تغیر خلق الله او شیخ ابو زکریا ذکر کړي په لې غیرن خلق الله نه دی چې ګیره د قبضه نه کمول د موټی نه ګیره کمول دائم دا په خلق الله کې داخلي په لې غیرن خلق الله ايو کثي عالم توي وزان د پېترات برابر کوم چې پیداجو زمګیره نو هو ته چې پیداجو تاغه خو نو راځو چې هغه خو نو مې راوځه فله ی غې رونا خلکلهمن تخ د شیدخواولیا چاچ یونوشیطان لره د سواده الله نام سوا فقد خصه خوص نه مبینا فقد خصرانو د توانی شو په توانوانکاره سره یا عدو همشیطان دله وادهې ورکي یو من نیم ارزوګانې ورکيشیطان وادی نه کوې مګ د ولائك ماوام جنم دا کسانځه جهنم دي او نبي ديو نمومي دا زینا ما هيسا لار د سيختي والذين امنوا اګسان چې ماي روللي او عمل الصالحات عمل کړی په طریقه د نبي عليه السلام زرد چې داخل به کو باغونو تا چې به جبال لاندې داونو دا اني هرونا خالدين فيها ابدا یو په کې همشې همشې وعد الله حق دا وعده لا رشتیا دا او سود دی زیات رستنی دا الله نه په خبرو کې لیس به امانی یو کوم ندی دین په سره ابن کثیر ذکر کوي مسلمانانو او اهلی کتابو دی ب خپل مز کې کو کوه یهودیانو به مون الله پاک ته زیات نې دویو زموږ پیغمبر تا او پیغمبر نه مخې زموږ کتاب تاسو د کتاب نه غورره الله ذکر کوي چې دا داوس پرځلټ نشتا اصل مداد اطاعت رسول دی په داوس کارن کیې لیساب یمانیکم ندی دین په خوايشاتو ستو او ولا امانی اهل الكتاب او نه په خوايشاتو د اهل کتابو سره مې عمل سوان ان یذبی چا چ عمل کو نا کار سزا ورکړیږي او بنمو می سیوا دالانا دو امدادي او من يعمل من الصالحات او چې عمل کو نیک صالح عمل وکاو د برابر عمل من ذکرن او انسا کناري نه وک زنانا خو شرط و حاليا پداسه حال کې چې دی ایمان واليا دا دکامیه به مدار دی ایمان او عمل صالحو کناري نه وک زنانا هرڅه عمل چې کوي هو پاکی لازمی دا چې دا ایمان پاکی خامخائی سورت نحل آیت نمبر ستانویں اگورے سورت نحل اونوی نمبر آیات سورت نحل سوار لسمہ پارا ستانویں نمبر آیات من عمل صالحا من ذکر او انسا چا چا ملو کو نو یوا دی نارینا نا چې نارینا کې نی درست ته زی جماعت کے ناز تا کئی جانازو تا زی جیہاد تا زی حجرت کئی د دا اخترمست تا به دیتا با یوا نا من زکرین اونسا زنانا دا دا پکور کئی دخپل و ماشمان و سی تربیت کئی او منزو نا کئی دا حیاء والا جن تی احادیث و او زنانا که دا شپی دا ماسوم رویخ شی نو دا اغطا دا پار راپا چی رویخ شی خدا اماشوم ترا دانا چه اماشوم بازی زنانه دا سی کنا اماشوم ډیر تنگ کی نو بس دا یا پی پا ماشوم با نراچی دی یخوا گزار کی یاولا کنزل و ویناو خیری شورو کی نو دا جایز خبر دا دا سی زنانه نا چه کم دا ماشوم پا وجا شو گیرے ہو که رویخ شوا تکلیپو تا میلو شو نو احادیثی قراری گو ہے کہ دی او یا غلامان دا الله پلار کي کی آزاد کړي برابر د دین زیات ثواب لري او یا غلامان من عاملہ صالحان من ذکرن او انثا وهو مومنون پتافحال کی جدی ایمان والے دی فلنحیا نو حیاتن طیبا الیدہ خوشالې جن مولا وركما فاولائک يدخلون الجنتہ کسان داخلی داخلیږي په جنت تا ولا یظلمونا نقیر او په دې با ظلم نکېږي پهقدر دداغ داډو کې راکې جوړي او منا سنو دینم ممن اسلم او څوک دې خېسته دین و اعلی راچا نا چې تابع کوزان خپل د پاره د الله ځان تابع کو او دې تابع دا رېږي او هو محسنون چې دې احسان کوونکی احسان کوونکی سمت لبو چیقیدہ او عملو دے برابری وہو محسنن او متبع دا سنتی وہو محسنن دے احسان کا انکی یا احسان دیتاوی صفت احسان حدیث پاک کے مرازی نبی ری و سلام فرمائی کہ کل جبریلیہ بین را او تقوسونه په کول مل ایمانو او مل اسلام او یو تقوسونه مل احسان احسان څه ته وایي نبی رسول الله او فرمایل ان تعبد الله کان د کتره لم تکون ترا فاین هو یراک دته څه په احسان وایي په یو عمل کې په هاري او قدم کې سودا کول زمارب ما لګوري بس زمارب ما وینی په کاروبار کې په دکانداري کې په عبادتو کې په هر کې زماره ما لګوري وس دا سپرد دان کرا اوستريا سي پته احسان دی وات تبع ملت ابراهيم حنيفہ وات تبع تابعداري او کا د دين د ابراهيم عليه سلام چك لغ توحيد والو او نيوليو ابراهيم عليه سلام ران الله الله خليل رازدار دوست چي عمل دي شو ته د ابراهيم عليه سلام پشانتي چغه کا ابراہیم علیہ السلام کم اچھا غوالیوہ لِللہِ ما فی السماوات و ما فی الارض وَلِللہِ اوخاز دا اختیار دی اِقصیار دید پاس مانو کی دی وَمَا فی الارض آغا جی پاس مکہ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيمًا او دی اللہ پارس باندی پویا وَاِسْتَبْ تُونَكَ او النِّسَاب او تَبْ اُسْكَئِ سَانَا فَبَارَدَ زَنَ قوله تو ورته وایا الله یفتیکم الله تعالی ابو حکم در کڑے ره تمکنو کتابونو کیم پبار زنا نو کی و ما لیکم علیکم بالکتاب الله حکم جلستی پتہ سو پری کتاب کے پبار اعتیمان انو زنا نو کی اللتی آ لا توتونا کتاب سو نو ور کوی غیلا چ مکرشوی دی دوی د پارا وترغبون دو مانی یا ترغبونا بمانه د رغبت او منی سره دی یا بمانه د اعراض سره دی داغې د نکاهه داغې د مال د کموالی په جته تاسو اعراض کوی یتیمه دا مال او زیداد شته دی نا نو وترغبونا تاسو اعراض کویو داغې د نکاهه دویم وترغبونا ان تنكحوهن یا تاسو داغې د نکاهه اعراض کوی دو جده ادمي حسن ته یا یَامِنَ او رغبت کوي د وځي د مال نو وسه را یې تیمره مال وسره ډیر دی راشه پر ارتباتي قبضه کی نرداسی په موشارکی چې پروی په یو انسان باندې نه یو صرف اغمال ته غلی وترغبون او تاسو یعراض کوي د دې د نیکا نا والمستضعفين من الولدان او دا کمزور و ماشومان نا وانت قوم و یفتيكم او الله تعالی په ودر په تو درګیو وان تقومو چیکلشه دې پاره دې تیمانه نو په انصاف تیمانه نو سره انصاف کوو وما تبلو من خير او اج تاسو کوي سنی کی نو الله په ایبان دې پویا وې نیمراتن خافت من بالها نفوزا اوس یو او ناري خاون خاوندې او خزه داغه دا سټنګره پریشان دا قوند به دخله کړي زکه د اس دیواجه زندگی کل کل او کله کله پای کې ارګاډ د پټلې نحکتہ کوشي اهالات کټن او تراخرا شي او ذلت دایې دا مطالق هدایت ذکر کړي که اصول صحیح نو پر صحیح لار خزا خاوند روان نشو دینداری پکې نو وا لو سورذ کې غجن جهنم جوړ شي بیا وایه امراتن کې وزنانا خافت یریدا د خپل خواو نه نشوذن د بدخلکه نه او اعراضن یا دغه د اعراض په وجہ لفلا جناحه علیهما نشته ګنا په دې دوالو باندې او یصلها بینهما صلح شروع او کې خپل مېسکې وروغ او خیر او پدی کی خیر دی واخدرتل انقص الشها او اچولی شوی کی هودل شوی پزلو کی هیرس هیرس مناکول د خیر ته وی دا شها مناکول د خیر په انسان دی فطرت کې داسی دي چې دی حریص دی په راست کې د راغې نه منشی وی او وان تحسنو ک تاسو احسان کړي پس تاسو دخذو سرا وتاتقو یریګی د الله نړی په حقوقو کې نو الله پاه شتاو کې وی خبردار زاد دی ولن تستطيع او تاسو هیڅ طاقت نشې لر انت د لوی آیات ته خیال کوی ولن تستطيع او تاسو طاقت نشې لرلی هرگز چې تاسو انصاف وکړي په ميزد خوږي ولله مخ کوي پن کیو ما طاب الکمن النساء مسنه او سلاث او دوه کې که دری کې کهلوور کې تاله ااصلسلام زیادت در کړی دي دل تاوي تاسو ح کې د عاداد نه شي کولی وله هرستو مګته تاسو رس کوي بیا فلاتهلو کلل میله او تاسو میان م کوې پوره میان یې ته دل تهوي تاسو خو کې د سره انصاب کولی نه او بیا یوي ته پهې تاسو زیات تر میان م او پهسییرینې ک کوي یا ه کې د دوومې نه ماب دعاددل پیل محبتته یو سړی دغه غدری خجری څلور خجری نو دا لازمی نه ده او دا, دا ن شي دی چې دی بهر یو سره پوره پوره محبت کوي عې په محبت کې نه شته او محبت خو د نه خبردي او درې سرور بیایانېدي بی او د په یو سره زیات محبت دی یو سره لکم دی بل سر لکم کمم دی د کې د ګرم نه دی مجرب نهدي دی نو په قلبي میان باې موذ نه شته کمې بیبی سره د د قلب اعلان زیات دی اتر زیاره توجو دا د حسن په وجه دای د دا اخلاق په وجه پیره کردار په وجه دای د دا دا خدمت په وجه نو پدی باندې موحزه نشتا لکه څنګه چې نبی رسول الله صلوات و سلام زیات محبت د حضرت عائشه سره او سوال بهم کول یو الله پاکا زه خپل کوشش دا کوم چې ورو ته پورا پورا حق عمر کما پورا پورا محبت مو سره وکما خو یا الله په دې کې ته موحزه چې کوم مساوات دی کتا اغلب الفقهاء ومحدثين بعد ذکر کړه باب القسم بعد به بیان د تقسیم د بیبیانو کې د 10 و خور ورکول چې ته یو شپه یو بیته ور کې نه بلش په بلې بیته ور کې دا نه چې اته یو بی سره تیرې او دره د پیسې ابسره دره د پټې مونږه پتا لازم نه ده دره ته ټیم یا نه ور یا یو ته ډیر ور کې بل تکم ور کې د 10 به چې یو بي بي سره یو پتی ري بلي بي سره بلش پته ري او کتا يو تا یو سره خوش پته ري خبري اتري مشوري ارس وسره کي او غبل بي بي دقه شانتي زولند کړل اغي له خوش افتس کي پمياش او پكال کي تو تر خبر يم نكي قیامت پر بسكي حديث پاک کي راضي ترملي شریف کي حديث دي من كان له امراتان چاچه دوخه جي او بس دي وي نه پورا کعبت الله من کان له امراتان فما لئلاء احداہما نو دی پاکی لیو ته پوره مائل شو لیو تا اڑوخ ورنو کو جا یوم القیامت واحد شقیه ساقتن دا یو تا مکمل غرزی دری چور لڑخا از دی رونو بایگان شتا اگا دو دو آدری دری بیویان ساتی او کدی یو سر ظلم زیادی ہوکو ندا سح جرم دی فلا تمیلو کل المیل تاسو مکاګیګه په حکوک کې هغه پورا کاګېدل چي وي ته تاسو بالکل له توجه نور کوي فتزروا او پرېده دلرا کلمعلقہ پسند زولند شي وي دا ردولند شي پسند م پرېدا شنوله طلاق ورکه نو له توجه ورکه دا خدن طلاق شد دا نمت ولقدا نو خاون واد دا بس پرېدا وتا دا یه کې محره یاول ورکه بس په محریخه وي خپل کار بکي که ذلیکيګي بزه بخاوندو کی که نکی بس بلوخبه تیرهیو کزانا لکرائی کورگوری کزانا عرصه کئیو خوستا با کم سه کم حقه آور بانی پاتی بیا وانا د کیامت پرد برسار آغون یو تر پال جواری دا بزن را غرزیگی وین توسلیهو کتاسو اسلاعو کا و تتا قوزان سا تیر ظلم دا نساونا سورت نسا شورو دی دا سورت دا مضمون سره امانا کوا وتتقوا ذن ساته ظلم دنسا ہونا لیکن الادي بهون کرام كون کی ذات و اي تفرقا ديره مجبوريه تحت کی جدائی راغله نو بس يغن الله كل من ساعتی بے پروا بک اللہ هر یو د خپل پرهینا الله باریو بے پروا کی سو الله به خون ته د خپل خزا او د خپل تبع پاک د میړه ور کی و یغنی او کلا من ساعتی قرآن سنگ اجیبا دا معاشره اصلاح کئی اس کدا قانون معاشره کې رائع شو لن بی خودا صلح کوشش پکا دی صلحہ نکی گی لیرہ مجبوری دا علیلہ نبس آخاز ورن نمس ته طلاق ورکو بس پریده خبر بحل شی بیا دو معاشره کے نندازیز نشتا ری دقشان تیز ورن نیساتی وکان اللہو واسعن حکیما وکان اللہو واسعن حکیما دی اللہ فراحیر او سنکه حکمتونو والا چکل واسعان مطلق ذکر شي و سرا واچ اول مخپرا يا بل سټي کې نه يو مطلق ذکر شي مراد کنه واسع الفضل واسع الرزق واسع النعمه واسع الرحم واسع القدره واسع العلم ولله ما في السماوات او ما في الارض او د الله په اختیار کې اغه چې په اسمانونو کې دي اغه چې په مکه کې وَلَقَدْ قد و الله زینه په تااج سره موږ تعکې او کممګړو اګسانوتهام او تلکی تابات یور شوله کتاب مخکېستاسوونه و یااکم او تاسوته اوې تله چری را الله نه که تاسوێن کاروکو نو کې ن دا الله په اختیار کېغا چې پاسمانونو کې وللائمہ فسماواتي او خاص د الله په اختیار کې هغه په اسمانو کې دی او په مزګه کې کافي دی الله زمادہ یې شا نه تمام انسانو توحید مانلو اگر نه مانته الله تمہیں ختم کرے گا یې شا کو غولی الله ختم بکي تاسو له خلکو کتانو ده الله له دین کار نه کوي الله توحید مثلا نه الله بنور را پیدا کی دیبد الله سره محبت دی دیبد سره محبت دا خدا لازمي نه دا ديګر تر دین کار کینو دین بمخ کیږي نه چې تر دین کار کيه دا مسجد خدمت کيه دا مداریو خدمت کيه دا اهل علم خدمت کيه دا طالبانو خدمت کيه دي سره بستات تر کیږي دا نه ژوندینه ته خدمت کيه نو دین کار رحمت کېږي نه که تر دین کار کيه او کنه کې دا دین دا حفاظت ذمہ مداریت الله را دا, دا قران او کار بچلېږي او ستا خوش قسمتیا کې تطک او سرم لاړ روان شوې دې مثال دا سې دی چې له ریلګاډي غوښاوه دی نو ریلګاډي خو اوسې مروان دی کته ورخیږي او کله ورخیږي که تیز ورو نه ختمه نو بځته یی غریب ټولکار خراب شې او کرایې کم ایو بس دې دې بڑوډړې لکه می غاډې کیږي نه دا غاډې بدیسته په بده وسو له نو روکیږي غاډې بروانی او دونې کدرې به نه منزل نه پاتې شي ایه شای یزهبکم ایه که واری اللہ بو بدی تازل را اے خلقو رابو لنور او دی اللہ پا دیبان قدرتو حالا من کانا یوری دو ثوابت دنیا اغسو که واری بدل دنیا دا بیوکوف تی دنیا بدلی واری سریا فعند اللہ ثوابت دنیا والا خیرا نو بس دا اللہ سرا بدلی دنیا او دا خیرت دی وکانا الله سمیم بسوی را دی اللہ اولی دنکے اولی دنکے ذات دوی سي ر سوره النساء ختم شو درې مئته يا ايها الذين امنوا شوروكيا پدې کې بيان د درې وډلو يا ايها الذين امنوا بيان د درې مې سي ر اول بيان د مومنانو او مقاصد اربعه يا ايها الذين امنوا اي مؤمنانو کونو قوامین بالقسط شیطان څوک لکه په انسان اے ټول مومنان ټول خلک انصاف کوي دانه انصاب انصاف به اواز عدلیه ولاکه حکومت ولا به کوي نه اے مومنان ټول په انصاف لکه شهدا علی الله بیان کوي د الله لپاره ولو الان پوتیکم اگر کس تاسو زانونو په نقصان کیه تاسو د الله لپاره بیان کوي اگر که استغفال نقصان پکې راضي د خپل ځان پرواه وکړي اول والدین یا د مور پلار یا د رشتہ دارانو ادي پروا له حق مه حق باندې شرک ده مسله مې او کا پلان کې بخپشي کدا مسله مې او کا رور بخپشي کدا مسله مې او کا ترور بخپشي کدا مسله مې او کا پلار بخپشي کدا مسله مې او کا نو پلان کې ملګری بخپشي یا ما به نقصان شې نه لګیایا ولو الانفسکم منکلک لدابطل پرستملیان نه ذکر کو داولې دا مون پزان رات کو جمع ګراله خیرانه شي که ته پزان رات نه کې بیا غوستا اسلام نه کیږي ولو علان پوزيكم اگر کوستا سورزانونو په نقصان کیو یادا مور خپل یادا رشتہ دارانو ايكن غنيا دا تجرته خلاف خبره کې مشبود عليه کدي چرته مالدار دي ته تیاريږي سره کده م سلم بيان کا درهول ويا تار تي دا د ما جیل تواچي ما بو وخي ما به ویری او فقیرن یاده مشهوده له غریب دي ستا په ترس که ما دا مساله بیان کا دا وصيه نو کته په پا فقیر پا باندې ترس ساتي چې ما سره نه ویالي نو کلا کلا تاسو خلینا ما شومو کلا کلا غسوناتين نو کتا په ډو سو زو غټنګ کریږي وي ټول ہو. عمر بتاله خيره کوي بیا په دین دین په کار کې په تاسو سره سنګه کوي بیا ايا كون غنيا کوي دي مالدار يا فقيره ف الله اوله بهما الله زیاد د مهروبان د د دواونه ف الله لا بهما اللهله اجد د لحاص کور د د دواونه د غنیو د فیل نه زیات حقدار د للحظ الله دی فلا تتبی لها تا بداری م کوی د خواشاو ان تعادلو چې عادل نه کوت. تو جبم و اعلو لا يا راذمو کو نو الله پاسو جتاسو کي خبردار زاد دي يا يو الذين امنو امنو بالله اي مومنان پديو ايات کي سلور مقاصد توحيد رسالت صداقت الكتاب و ایمان بلا غیر سلور وله په ذکر شي وي يا يو الذين امنو, آمنو ایمان نورلي مومنانو خو ایمان نورلي دا خو تاسيل له حاصل الہ ناجائز دي یا ای آمنو آمنو که کخطاب شی مؤمنان اتا نو ایم مؤمنانو پدغه خپل ایمان دوام استقامت اختیار ک پدغه خپل ایمان کلک لګ پاتې شی او یا ای آمنو آمنوا اے کسانو چې ایمان ډول په جبه بسر ایمان ډول یې جوړ یا کسانو ایمان مان ډول <سؤال> مخکني کتابونو باندې مخکني پیغمبر نو باندې ایمان ډول په دې پیغمبر او دارنګه په دې کتابونو یا یو الزینا امنو آمنو بالله اے مؤمنانو ایمان ډول په الله برسول د الله ኢ کوم مسله په ذکر شو توحید او رسوله رسالت او الکتاب صداقت والکتاب الذی کتاب آغا نازلہ نازل کڑے الله په خپل پیغمبر او کتاب آغا جنه نازل کڑے مکه دینا وګوره په مکه کتابونو په ایمان او په دې کتاب په ایمان کې फरक دی په مکه نو کتابونو په ایمان ساتو اجمالی په دې کتاب ایمان تفسیلی او من یکفر بالله چا چې انکار وکړو د الله دا الله د مل کو د کتابو پ غمبرانو ر دا خیرت نه د ګمرراو په ګمرهې لې سره د ح نه انله نه آمنو چېمانې را وړو س مقبفرو ب کوفر وکه س آمو ب مانګ وړو ب کوفر وکوو نو بیا زیات شوپ کوپر کې نو الله چې بخنوو کې دیته نه بسسیید کې دی لره لارو بس شیرل منافقی نه منافک تظیرې ورکه د خلک مناف ظیر نا نا نا نا خلق خلک نه وی بازی او کسي زمون تربیت تربيت نه کوي اوغه صحیح تعليم او تنور کوي لاري ولا چتا کندي اوکني خلک منده کدي پلارته سو مبارک يور کوي کنه خلک وی کنه بوسو پلارته مبارک يور کوي الله يبشر المنافقين منافقان لذيره وركي امام زجاج وي دا بشارت د پاره تحكم وي سپکاوي تا کې وسړي او هغه سرستانه لګي دا داغه باندې مصیبت راغې فلاره را مور شو مور مزات علیکم مبارک شپلار دې مور شو ابا نورم غوسه شي بیا بشیرالمنافقینا یا بشارت سوته وي د هر هرغه خبر دی چې پاږی سره بشره کی بدلی راشي بشره کی پدې چهره کی پدې مخ کی پدې تبدیلی راشي اللباب کی ذکر کئ نو کاړه خوشاله خبري او کاغه د غم خبري یادريم دا بشیر په معنا د خبر سره دی خبر ورکه منافقانو ته بئن لهم عذاباً أليما یو بدی دا بارا ز در ناګ آگ آ کسان چې نیسی کا پیران په دوسته سره ثیوا د مؤمنانو نه دا کفار سره ولي دوستی کوي یا نن باندې مسلمانان هغه امریکای سره د یورپ سره دوستی کوي عجبت تهو نیندهم العزہ اغه عزت لټی چې ملک به ترقی کوي او خلک به مفکزي او دغه اقتصاديات به سی خبره ده او فإِنَّ الْعِزَّةَ فان العزۃ لله جميعا او دا ملک ترکی په استری اقتصاديات او سره په زراعت سره په تجارت سره او دا ټول دا خدای الله د خزانونو دی دا خدا الله په امر سره دی او ته د الله نه یریګا پرله کړه الله یارا ولا په دین چلیګا قسم دی په الله دا غیر ملک نبا تا ته محتاج بیا صحابه کرام ایزردست کمه او غیتا الله پاک د قیصر د کسرا د خزانونو مالکانه کړینو دا نور غون ملکونو والا بادشاہان سر نه غون شي وینو ا اغيخ اغي طریقت نه ولټولي پخپل دین روانو به چا پروینه کولا سوره یونس ایت نمبر 65 وګورئ سوره یونس 55 پیتم نمبر ایت کی عزت دچا سره دی ولا يهزنكم قولهم تسليدا <تصفيق> خلق لا ګیارې پیغمبر خلاف ویناګا نه کی پروپاګاندا الزامونه اسو سو ولا يهزنكم قولهم قپد یې نه کی تا رضیه ویناګا نه لا ګیا به یو ان العزت لله جميعا دی په ویناګا سره عزت تا نشي د عزت اختیار ټول ده الله سره دی دلته الله فرمایي فان العزته لله جميعا حضرت امار ফারুক فرمایلو من اعتز بالعبيده چا څوک خلکو سر عزت لتي چې پدان کې خلک مې عزت وکيو خلکو سره د سلام کلام و و حگانے زمان دی دی دی او جنازي دواګانی چې زموږ عزت جوړی مراد خلک را پاسيو او حضرت ماری فاروق فرمای عز الله اللدی وبالا ذلیل او عزت ته توي عزت ديته وي چې لکه یو کس دا عزت کوي چې د دې پرله کړه هغه قدر عزت جذبه ده چې زړه دغه په د خپل مال او بدن او د خپل بشیر څخه قربانولې شوې مې ته عزت وایي بیر ظاهري اسلوټ کولو ظاهري سلام کولو ظاهري چمچګيري کولو ته عزت نه وایي هغه ظاهري شغل د عزت دی هغه مونږه د خپل ملک د واه د فرعون چې د ملک صدرو کرنل کرنل دی دقه اوس د ملک صدرو خو څون عزت وي ظاهري او تطوجمولار دې ظاهري سکی گی چلک گی نو و و کی. او سږ کې چې دلته اقوا کې نو خیره او کنزله او تا کوي او بیا دا عزت چې کلا اغا وردیه جناويستا نو ماشومان او نارینه او زنانو په موبایل کې میسجونه کې هم مبارکي اقتداء نبیغه مو دا نس عزت شرعه فان العزه لله جميع عزت داو ک نبیره سلام مبارک توکل کرن صاحب کرام کتن دی پری ہوئی ک نبیره سلام او داسکو صاحب کرام مبختن دی پری ہوئی کله نبی اسلام بدر مایه زخم دی غبینا صحابین دا 12 غور دا هغه زر زر سټیا په 23 په ان الا عزتا یقینا عزتا لله جميعا الله سره د ټولو عمر فاروق رضی الله نشام گورنر ته ویلو ګوریا ساته کونتم اقل الناس واذل الناس تاسو خلقو کې کم وې تاسو خلقو کې ذلیل وې فاکسرکم بالاسلام اللہ دین اسلام په وجه ډیر کې وو کنتم ازل الناس تاسو هالو کې ذلیل وې تاسو غو چانو من شان ناغستو تاسو پر قران په دین سره هالو پیجن دی پر عزکم الله بر اسلام یا ساته مهما تطلب العزته بغیر الا یذلکم الله که تاسو چرته عزت د الله نه بل چا سره تلاش کو چې بل چا سره عزت دی چې زري ما سره دی او هدیه ما سره دی ثابتې ما سره دی ټوډي ګاډي ډبل ډورو او ما سره دی جی پی د ما بعزتی نو ګډی کې تاسو عزت الټاو الله به موږ لري دلیل کې ښه وقد نزل علیکم بالکتاب او پتا کی نازل کیله الله تاسو له کتاب کې دا خبره و وره اضافه هم چې کله تاسو اورې آیاتونه الله خلق دا غين انکار و یستهزوا بها خلق ای بوله ټوګی آیات ته خیال کوي اذا سميتم آیات الله چکل تاسو اورئ آیتونه د الله خلق دین انکار کئ ته قران بیان یوځه کئ ته دین بیان خلق چغی ټوارې شور شرغه پو و یستهزوا بها خلق داږي ټوګی کای یا یو مجلس ته لې د شریعت کارونه لشیهت خلاف کارونه شروع بی دینی دا غان بجانی دي ډوله سرناره او دایي استحزاز پلا تک ودو ما مسرکی نه نګوري خان له ایمره سره کی نه حتا یحوذو فی حدیث غیر تر دې چې دی مشغول شي په نورو خبرو کې انکم اذن لا اذن کیدا توین چې دی دا بدل دي د مذاکنی له الهنا قال ایزا قعتم ماهم کتاو دا بی دینی خلکو و کی نه ست نو انکم اذن مثلهم طاعت پدا و پداه وقت دی په شانته دی ویا ماغول پکاسو تل یوهانو کته ازل لري د دینه مجلس کې نه استه غانې بجان دي خلاف شریعت او دی دي او ته په کیا څه نه استه اوره الله فرمای انکم ازم مثلهم ابو بکر جساس رحمت الله علیه نکلی کم مجلس کې کی ګناه کیږي مسلمان باندې لازم نه دی راغې نه یو کی داهله باطل زرناست ازه نه ده او یو سړی له کفر کار کوي د بی دینه کار کوي رضاب بالکفر کفر ده کفر قانون د پاره منډه وای او د کفر پا قانون رضام دي ګوردا سړین کافر ده رضاب بالکفر کفر ده کفر په قانون رضا کیدل دا کفر ده رضاب بالکفر کفر او تاسو اخوخ نه لې تاسو سره ناست دی او کا نو ناجائز دی پاشک شوه کافر نه یو دا رنگ یو احمد یو باندې فدار په ریدي زده کی بی دیني چا دې باندې دې خو راشه نو دا ته لپاره سری جواستا سلوورم دا دي تاله کې لږ شي خلکو ته پوره تکلیف شروع کی خدای له غو ته تلغه واړې بديني شروع دا سوملګري لړې هغه دول سرنا کې اماندار لګل شي او بث خبر دې شروع کا نو دا بیا عبادت دي ان الله جامع المنافقینا لیکن ان الله جمكون کې دے منافقان لرا او کافران زرا په جهنم کې ټولو لرا الذي نه ها کسانې طربه سونه ب کوم چې انتظار کې په تاسو با دی د هوواادسو نو کشي تاسو لغله بر لا طرف نه تا نو وکان ل کافرریه نصبون او کشي کاپیران لرغه لبه نوتی بیا علم نسته سر کوم چې کوم طرتهګه منافیک نهخ ده چې کمم طرته تا خانو طرته شپ طرته منډه نیکان ل کافررینا نصبون لو وی لم نستحوذ عليكم آیا موږ نو مصلا چې وستا په